Ərki cənədər Allah Subhantallığının verildiyi nimətlərini şükür edilmək Çünki Allah Subhantallığının e, nimətlərini şükür edilir ki, Allah Subhantallığının o nimətini daha da artırır. Və bu baxımdan da Allah Subhantallığının bizə verildiyi nimətlərdən biridir. Allah çox şükür olsun, bugün bu cür əminəmatlıqla yəni biz şəriyyət eləyini öyrənə bilirik ki, bu da ən böyük nimətdir. Və bunun üçün də Allah Subhantallığının o elək ki, Allah, Subhantalanın, Allah Subhantalanın, bu niməti, Bizim üstümüzdə daha də da möhkəmlətsin, həmçində evi-ev əhlini sabit eləsin, onları Amin. qorusun, müvəffəq ifs eləsin. Amin. Və biz keçən dərsə Abu Huray radiyaların hədisini keçdik və hədisin e, bir neçə ləfsən ibarət idi və onun birinci ləfsi o ki, Peyğəmbər səhələn buyururdu ki, kim Allahə və axıq üçün inansı, ya xeyir danışın idi ki, susun və e, çox düzü danışıb bu mövzu barəsində. Həmçində bugünkü məsələlərin özündə də o hadisənin o hadisə payı var. Yəni əgər biz götürsək, indiyəki İslam ümmətinin fiqellərə parçalanması və dəki günümüzün bu günündə Azərbaycanda bir neçə cəmatın, yəni mövcud olması, parçalanması hamısının birbaşı olaraq səbəbi, yəni öz dillərini, özlərinə aid olan şeylərdə istifadə eləməsidir. Yəni, bir vaçı insan əgər oxuyubsa, elmi varsa, Allah və Rasulunun əmirlərini yerinə yetirənsə və Allah və Rasulun əmirlərini hüdudunda dayanansa, Aydın məsələdir ki, o insan heç vaxtı yəni, şəriyyəti öz nəfsindən dolayı istifadə eləməz. Yəni, ola bilər özünün kəxsi işləri olsun, problemləri olsun, amma heç vaxtı öz nəfsinlə şəriyyəti bağlayə bilməz. Yəni mənim səndən zəhləm gedirsə, gedir deyə o ə, şəriəti sənin əleyhinə çöndürə bilməzsən. Ayrımdır və onun, buna görə də bu yüklü günlərdə də görürsən ki, o cisət təşkil əqidəsi, istər başqa-başqa fikirlərin ən çox ə, yəni, meydana meydanə gəlməsi, ən çox yalamağın səbəbi də və birbaşa bu elimsiz danışmaqdır. Yəni əslən o insanlar əgər ə, o cür məsələlərə qarışmamışdan qabaq o e, açıq-aşkər hədislər hansı ki, hər misalmanın özünün üzərinə düşən vazin əməllər var. Əgər onlar özlərini onun ilə məşğul eləsəydilər, onda heç kim o fikirlərə də düşməz. Aydındır. Çünki heç vaxtı islamı birdən-birə yuxarıdan, tavandan başlama olmaz. Yəni, kimsə əgər e, ev dikirsə, deyir yox, mən bizi tavanın qoyacaq, hamı gülər ona. Düzü-düzü ev başlanır, birinci füç fundament Qazılır, qazılır, hələ fundament tökülmür, birinci fundament qazılır, ondan da qabaq ev ölsülür, bitilir, həyətin arasında necə, gün hardan çıxır, hardan basır, necə, nəcə və bundan sonra yüz öz sonra özü ondan ötür gedir, birinci mütəxəssiz axtarır, gözəl injinəri axtarır ki, düzgün ölsün, bitsin, sonra gözəl proyekt axtarır. Görün, hələ o evi tikməmiş, bax, nə qədər problemləri var bunun. Ondan sonra artıq fundament, yaxşı, yenə gedir təzən, yaxşı ustaq darır, təzən sonra fundament qazılır, sonra, o, sonra bu, sonra bu, deyirdi deyir ki, tam ki, bir ayət kezəndir, gəlir, on ilə, 2 ilə, 3 ilə ev çıxır. Aydındır, bax, İslam dövləti də bu cürdür. Ona görə şeyh Albani Rəhmanullah deyir ki, ə, əhl-i sünnə, deyir, ə, ixvan fikirli cəmatın, ümumiyyətlə ki, ə, o cür fikirli cəmatın qat-qat üstündür, deyir, niyə görə? Deyir ona görə ki, onlar əhl İslam dövləti yata nəsə nədə iddiam edirlər, amma bir şey yata sağlasınlar ki, əhl-i sünnə deyil tisbağa kimi hərəkət eləsə də, amma hərəkət eləyir. Biz onların hərəkəti az-az görünsə də, əsas deyil, əhl-i torpaqları var. Aydındır. Sayqı, İslam dövləti qurulmaqdan üçün təri torpağı gecdirsə bir-dənə bir-dənə daş qoyurlar. Yəni olsa ev qurulur, aydındır. Ancaq onlar hər dəfə otururlar, dolmaq beylə, beylə durub dağılırlar. Otururlar, beylə, beylə durub dağılırlar. Yəni bir sözlə Şeyx Rəhməhullah demək istir ki, onların danışanca nədir? Boş-boş danışıqlar. Yəni kağız üzərində çək Bugün Bu gün bu yaxşı çək töcür gətirir, yaxşı çək getirir. gətirir. Bu gün başqa bir inciyə gəlir, savaşı, mömürləri hədər gedir, vaxıda da arzuları tehtiyaclar üzərində qalır. Bu vaxından da hədisdə düzü vaxt az olur ə, deyənə qeyd eləmədik və o cür insanların da fikir, bu fikir düşməkləri əsas eləməndə bu hədislərə rəayət etməmələridir. Əgər o insan dərk eləsəkdir ki, Peyğambər s.ə.v ümumi hədis bildirib müsəlmanlara, mömürlərə ki, kim Allah və Rasuluna, Allah və ahirəti iman gətiribsə, Nə ne iləsin? Niyə xeyir danışın edə ki, susun. Aydındır. Əgər səndən, gör, nə deməkdir? Əgər sən xeyir bilmirsənsə, sənin şərri beytəcək ol, olur, şərri onusunda dolub. Aydındır. Bu da onu göstərir ki, insan bacardığı qədər xeyir eləməyə çalışmalıdır. Niyə görə? Çünki bir əzsiniz gəli, deyir, ya Rasulullah, birdən görsən ki, kimsə xeyir eləyə bilməyədir, heç sildən bir. Deyir ki, e, kuf fələri ənindəsidir, əz, öz əziyyət Yəni, sənin boş-boş danışmağın özünədir əziyyət, əgər xeyir verəm, bilmirsən sənsə, heç olmazsa şərivi saxlar. Və bu baxımdan da biz qaymən harzu oluruz ki, Allah onlara hidayət eləsin, onların basirət gözünü atsın, Amin. qazım də el geçsin, əvəlim, adildən, qamətdən etsin, yox elə geçsin, özü də ərəb dilə öyrənsin, əziyyət çəksin, ərəb dilə öyrənsin, ayların, illərin dizini qoysun yerlə, sonra geçsin möhtəbəl əhlüsünə kitablarla oxusun, Demirəm, geçsin Albaniyaya, murci edeməklərinə, İbn Baza, Hükmət, Alim, Hüsemin, alim, alim, Yox, onları demirəm. Qoy, müraciət eləsin İbn Teymiyyə, İbn Qeymiyyək hansı ki, onların dediyi kimi həm mücahid olublar, həmisin də alim olublar. Qoy, geçsin onların müraciət eləsinlər, inşallah, əgər haqqı siliyəsi, Allah s.ə. onları satdırar. Və boyunki dərsimiz Allahın izni də yenə də e, Abureyə radiyalan hədsində 17-di hədisi buyuruyor ki, Ənna racilən qal elin nəbiyyə sallallahu aleyhi və səlləm Əusini qal lə taqdab Səradda miraran qal lə taqdab Rəval Buxarib <coughs> Abul Heyrə radiyyələhəm buyurur ki Bir kişi gəldi və dedi ki Ya Rasulullah mənə vəzicət elə Tövcə elə və Peyğəmbər susam Dedi ki qəzəblənmə Və bu kişi deyir bunu bir nəsə və təşkilatı Və Peyğəmbər susam dedi ki e, qəzəblənmə Bu hədis ilə Düz, ləft ehtibarilə, cümlə ehtibarilə çox qısa bir hədistdir. Ancaq ki, bu hədis həqiqətən də çox böyük hikmətli hədistdir. Yəni, bu hədisin əgər asırlamasını bütün incəliyini kimi, kimi şəhəl olunsa, həqiqətən də sıhhatlar buna bəhs eləməz. Baxın, görün, bir insan gəlir Peyğəmbət sosunda ki, ya rasul mənə tövsir. Çünki bəzi rivayətlədə gəlib ki, bu hədisi, bu nəsiyyəti soruşan kimdir? Abu Dardaq. Abudarda radiyallahu anh demiş ki, bəzi rivayətlərdə gəlib ki, e, İmam Tabaran rivayet edib ki, e, Abudarda gəlir ki, ya Rasulullah mənə elə bir əməl tövsiyə elə ki, mən onunla cənnətə daxil olum və Peyğəmbər sən deyir ki, qəzəblənmə və sənə cənnət. Yəni qəzəblənmə, qəzəbi sağla və sənə cənnətdir. Və e, bu hədisdə isə Buxarının düzu hədis İmam Tabarani rivayet eləyirsə, bu isə Buxarının rivayet elə hədisdir. Və bir problem yoxdur, şək yoxdur, çünki hədis İmam Əhməddən başqa-başqa, İmam Tabanidən başqa da başqalarından bu hədisin mülkəmliyinə, hədisin başqa-başqa yollarını yəni çox olduğuna görə hədis e, səyi hədisi və heç bir problem yoxdur. Saləcə e, bu sahabə gəlir, dir, ya Rasulallah, mənə elə bir əməl denən, mən e, əməl edim və bəzi ribatırı yəkib, dir, ya Rasulallah, qısa bir əməl denən, əməl çoxuzlu olmasın, çünki istəyirəm ki, əzbəlliyim, unutmayın. Və bəzi rivayətlərdə gəlib ki, bir yağ rəsul elə bir balıq qısa əməl denən ki, mənə çox olmasın. Çox olsa elə bilmirəm. Az şey yüzüm satır, Aydındır? Və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, digə rəsulullah mənə elə bir əməl denən ki, mən onu qoruyum, daima onu əməl eləyim və o mənə cənnət daxil o, cənnət daxil olum. Və hər bir halda bu hədislər ümumiyyətlə onu göstərir ki, bu insan gəlib qısa bir əməl tələb eləyir peyğəmbər Hansı ki, o əməlin müqabilində e, istəyir, əməl qısa olsun. Qısa olsun ona görə ki, bu, bunu yadında saxlə bilsin. Qısa olsun ona görə ki, bunu qoruya bilsin. Qısa olsun ona görə ki, darmın əməli yerinə yetirə bilsin. Və Peyğəmbər salalı sələm də, hansı ki, e, başqa Peyğəmbələrdən səqli olaraq, bizim Peyğəmbər salalı sələm e, çox qısa kəlimələr vermiş ona ki, hansı ki, geniş məyana kəsb eləyir özlüyündə. Və o məhəssislərdən biri də bax bu hədisdir. Pensam ona nə deyir? Lə taqdad. Və bu insan bunu bir neçə dəfə təkrarlayır. Deyir bəlkə peyğəmbərəsən başqa bir şey demək istəyirsən və Pensam hər bir dəfədə nə deyir? Dikilə taqdad. Və bəzi rivayətlərdə gəlir ki, bir sahəbə gəlir, deyir ki, ya Rasulullah, gəli arxadan yaxından üzvərlədi ya Rasulullah, mənə elə bir əməl deyin ki, mən onu edim cənnətə daxil olum. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, qəzəblənmə. Və sonra e, deyir ki, əssal deyir ki, yarası ən əfsel həməl hansıdır? Peyğəmbər sallallahu deyir ki, gözəl axlaq. Və sonra e, peyğəmbər o həmən insan keçir sağ tərəfinə, bir yarası ən yaxşı əmel hansıdır? Peyğəmbər sallallahu deyir ki, gözəl axlaq. Sonra sol tərəfinə keçir, yarası ən yaxşı əmel hansıdır? Deyir ki, e, gözəl axlaq. Və sonra isə arxa tərəfindən keçir və deyir: "Ya Rasulullah, e, gözəl ən hansıdır?" Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, sənə nə olub ki? sənə nə ki? mən deyəni sən dərk eləmirsən. Gözəl əxlaqdır o. Və o gözəl əxlaq ki, hansı ki, o qəzəblənməməyidir əgər bacarırsansa. Baxın görün peyğəmbər sallalləm hər dəfə ona gözəl əxlaq, gözəl əxlaq, gözəl əxlaq, gözəl əxlaq və sonda deyir ki, nə olub sən mən deyəni dərk eləmirsən? O gözəl əxlaqdır ki, hansı ki, qəzəblənməyəsən əgər ki bacarırsan. Yəni ən gözəl əxlaq Və alimlər bu hədistən çox böyük faydalar çıxadır. Birinci fayda ondan ibarətdir ki, e, alimlər ispat edirlər ki, e, bütün şərlərin cəmi nədir? Bu, qəzəblənməkdir. Baxın, görün, e, yəqin ki, sizinlə qarşılaşıq, nə qədər qardaşlar əsəblə vaxtında e, lənət oxuyub, anasına qəsən lənət oxuyub, qardaş qardaşa lənət oxuyub istər, din qardaşlar, qan qardaşı. Nə qədər ailələr bu uzbatından boşanıb. Aydındır. E, nə qədər ailələr atanasından yüz döndərib, öz uşaqlarından yüz döndərib, deyim mən sənə yaxınlaşsam, Allah mənələyələrini dəsən, belə xəb və s. Bütün bunların hamısının uzbatı nədir? Qəzə bilənmək. Hansı ki, Hüseyin Allah həmişə gənclər tövsiyə eləyərdir ki, əgər görürsün ki, evdə nəsə əsəbbi yaranıbsa, diz çıxın gedin meslədə, diz damatlamasına. Damat Oturun meslədə, vaxt azıq etsin. Aydındır. Və həmçində, e, baxın, görün ki, qəzəbləmək qeyd elədiyimiz kimi bütün şərlərin, yəni, cəmləşdiyi bir şeydir, aydındır. Yəni, qəzəb e, utubatından qətl e, ola bilər, qəzəb utubatından bir e, kişi öz qadının özünü əbədi haram eləyə bilər, çünki üç dəfə ona e, talaq verər, aydındır. Və sonra isə o yedər başqası neyəsi boşanmaz və o da ömrünün axına kim qalacaq, ondursa, aydındır. Qəzəb uzubasından valideyni itirən kim, qarxış eləyən kim, və eləxə və s. və eyni zamanda da qəzəblənməmək də xeyrin cəmidir. Ayrıdır. Və baxımdan, e, alimlər e, e, qəzəblənmə, Peyğəmbər səhəm deməsi ki, qəzəblənmə sözünü iki cür mənada yəni, e, birləşdirilir. Birinci mənada odur ki, Peyğəmbər səhəm deyir ki, taq, yəni, e, qəzəblənməyin əksi olan xeyir, əməllər elə ki, sən qəzəblənməyəsən. Yəni, insanlara qarşı güləriz ol, bağışlaq, rəhmili ol, bağışlamağı keç, daiman güləriz ol, qardaşınla güləriz ol, sonra qeybət eləmə, qardaşa qarşı qəlmədə kin, küdürət, saxlın, vəliq və s. Bunlar hamısı nəyə göstərir ki, qəzəblənmənin necə, hansı əməllər eləyəsən ki, o qəzəbin əksi olsun. Yəni əgər görürsən çətindir bu hal-sədir və xə və s.ə. çalışma ki dərhal qəlbində onu mühürləyəsən. Necə deyirlər, onunla əlaqəni tamam keçirsən və xə əksinə gülərizol bağışla. Çünki Peyğəmbər bir həftə buyurub ki, siz öz ərazanızda güclü kimi sayırsınız. Dilək ki, yarası güclü adamı sayırıq ki, e, güclü adamı sayırıq ki, o adam bizim aramızda hamının çiğinin yerə vurur. Yəni gücdür. Güclü tensən xeyir güclü o kəslişi o qəzəbləndiyi vaxtı öz qəzəbini boğa bilsin. Hansı ki, Əlimran surəsində də bu cür insanların vəsili gözəl vəsili olunub Əlimran surəsində. Və eyni zamanda da Peyğəmbər s.ə.v e bir həqsə buyurub ki, əgər kimsə e bir insana qarşı qəzəblənibsə, və öz qəzəbini onun üzərində icra edə bilirsə, yəni güclüdür, istər fiziki, istər mənəvi, istər maddi fərqi yoxdur, o biri insan isə zəifdir. O öz gücünü onun üzərinə tənfiz edib elə, icra edə bildiyi halda, o öz ə, səbrinlə öz ə, hissini boğarsa, səbirli olub hissini boğarsa, qəzəblənməzsə, qiyamət günü Allah Subhanahu bütün məxluqatın qarşısında o insanı quranlıqdan hansını siz onu da seçdirəcək. <coughs> Bax, təsəvvürlə, yəni gör, həqiqətən də gör, nə boyda, yəni fəzilətdə hədisdir ki, həmisində bu qəzəblənməmək nə gözəl, böyük faydası var. Bax, təsəvvürlə ki, Peyğamber s.ə.v e, buyurub ki, qəzəblənmə və bir insan da daimən qəzəblənmir, yəni çalışır, rəhmli olsun, bağışlasın, e, güləriz olsun, qəlbində heçim qarşı kim küzdəri qalmasın və bununla da yanaşı və qiyamət günü isə onun səvabı nədir? bütün təzəvvili, onun bütün doğuslanış, bütün məhlukatda, bütün e, Peyğəmbər s.ə.və iman gətirən başqa ümmətlərin, hamısı insanları, Peyğəmbərləri və Allah s.ə.və o cür insanlar o toplumdan çıxardır və hamının qarşısında hüreyinləri seçdirir, yəni hansını istəyir-seşdirir. Yəni bundan e, qiyamət gün həyətləndə ən güclü belə biz edəyərlər e, səhəni ola bilməz ki, sən o fəxirlə o boyda insanın qabağına çıxın. Çünki o Qiyamət üçün də riya yox, bir şey, indi burada insana şeytan və sifirə gətirir, riya gətirir. Amma qiyamət üçün həmin o şeylər yox olur, məhv olur. Və ən böyük də fəzilət də odur ki, Allah subhanələ səni qiyamət üçün o boyda, sayın Allah bilir nə qədər məxlulqat olacaq orada, onların qarşısında Allah subhanələ səni hüreyinləri seçdirəcək. Və qeyd elədiyimiz kimi, birinci mənasınız ki, qəzəblənmənin birinci mənası, E, yəni, yaxşı əmərlər edib, yəni, qəzəblənməməyin əksi olan e, hansı əmərlər etməli ki, insan qəzəblənməsin. İkinci mənası isə, yəni, qəzəblənməyə aparan yolların qarşısına alınması. Aydındır. Yəni, e, bunu da artıq Peyğəmbər s.ə.v. öz hədislərində bildirib. Çünki Peyğəmbər s.ə.v.in Ə e, davət üsbulanan biri odur ki, Peyğəmbər sallalləm e, nə isə bildirəndə, nə isə əmr eləyəndə ya onun hikmətini söyləyərdi, ya da ki, onu ayanı olaraq sahablərə başa salardı. Hansı ki, bu cür e, bu hədisdə də Peyğəmbər sallalləm bir qəzəblənmə və başqa hədislərdə isə Peyğəmbər sallalləm qəzəblənməyin, qəzəblənməyin qarşısını almağın bildirir. Hansı ki, bir hədisdə e, Peyğəmbər sallalləm bildirir ki, həqiqət həddən, həqiqətən də dir insan insanın qəlbində e, köz parçası var. Köz parçası var və, deyir, insan qəzəblənən vaxtı, deyir, onun gözlərinin deyir, e, qırmızıqsını görmürsünüzmü? Ayrındır. Və bu da, deyir, kim deyirsə, belə halvə, deyir, əsəblənən vaxtı da şeytan nəyiniyir, insanın burnunu üfülüyür və o közü daha da nəyiniyir, qıdışdırır. Və, deyir, belə olduğu zaman, deyir ki, düz hədisə yerə sürünsün. Yəni, bazağı qədər yerə yatsın. Aydındır? Və bir hədisdə peyğəmbər (s.ə.s) bu elə düzü bu hədislər Buxari müslim hədisidir, İmam Əhmədin başqasının rivayətindədir. Başqa bir səhih hədisdə gəlib ki, peyğəmbər (s.ə.s) buyurur ki, həqiqətən də deyir, şeytan oddan yaranıb. Aydındır? Şeytan oddan yaranıb və e, odu da deyir Peygamber (s.ə.s) deyir ki, odu da xudu söndürür. Əgər sizdən biriniz diqqətə bilən an vaxtı şeytan nə edir? Onun burnundan başı rüfləməyə, onu daha da əsəbləşdirməyə və belə vaxt nəyin indi? Dəstəmaz alın. Və bir hədisdə, hədisi yəqin peyğəmbərsən bu elə ki, görür ki, bir nəfər, iki nəfər mübahisə edir və deyir, mən elə bir şey bilirəm ki, ö, bunlara desəm, bunlar onu desə, qəzəb onun şeytan on qəzəb onlarda nə edir? Uzaqlaşır. Və deyir, desin ki, auzu billahi minə şeytanir recim. Bu da qəzəbin yatışmağın bir yoludur. Və bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurub ki, açıq-açıq ki, e, qəzəblənməyin qarşısında olan nədir? Dəstamazdır. Necə ki, e, su odu söndürən kimi, e, qəzəbi də, yəni dəstamaz ocağıni yəni, söndürür. Və bir həcə də gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, əgər sizdən biriniz e, qəzəblənibsə, ayaq üstə dayansın, nə etsin? Otursun. Oturursa nə etsin? Uzansın. Ha, bu da onu ki, bu hədsin o faydanı çıxardırlar ki, burada əsas məqsəd ondadır ki, insan nə qədər əyəq üstə, nə qədər e, e, qəzəbli hala yaxındırsa, bir o qədər ona həmən qəzəbini yerinə yetirməyin idrasını olur, daha da asanlaşır, aydındır. Yəni, əgər iki nəfər üzbərək mübahisə edirlərsə, e, ani anda biri çıxardıb və puçanı ya da güllə ilə o birisini bilər, həyatına son qoya bilər və yaxud da yaralaya bilər. Aydındır. Amma onlar nə qədər aralaşırlarsa, şeytən artıq onların işçinin bir yerdə cəmləşdirə bilmir. Aydındır. Yəni, əgər durubsa, oturmalı. Niyə görə? Çünki o ə, qəzəbini icra eləməkdən öntəri oturmaq-durmaqda nədir? Uzaqdır. Aydındır. Və eyni zamanda da uzanmaq da oturmaqdan uzaqdır. Bir var, əyək bir birbaşa vuracaq, Bir Bizə var artıq oturub. Bu vurmadan təri durmalıdır, sonra vurmalıdır. 2 dənə fel. Əgər uzanırsa, deməli durma, oturmalıdır. Durmalıdır. Yəni e, fel etibarı ilə ayaq üstə gəlinəli, yəni daxilə. Yəni bir bir mənalı olaraq onu demək olar ki, yəni qəzəbən vaxt insan nə qədər o qəzəb halından uzaq olarsa, bir o qədər də onun qəzəbinin, yəni sakitləşməsinə, yəni səbəb ola bilər. Hansı ki, səhəy hədsə də qeyd edir ki, gəlib ki, e, Peyğəmbər e, s.ə.v buyurur ki, həyətən də qəzəb, yəni şeytandan şeytan da deyir, oddan yaranıb, e, həyətən də od da deyir, e, su, su, odu söndürür və sizdən biriniz qəzəbləndiyi zaman hökmən e, yəni, dəstəmaz alsın. Və bütün bu yollar da qəzəbi, yəni sakitləşdirməyin yəni, yollarından biridir. Və həmçində Həsin Əl-Bası Rəhəm Allah buyurub ki, e, 4 şey kimdə varsa... O deyir, artıq e, şeytandan, e, Allah sonuna onu şeytandan yəni, məsum eylər. Yəni, şeytanın fitnə fəsatlarını uzaq eylər və buyurub ki, e, eyni zamanda da Allah sonuna da da ona haram edər. Buyurub ki, kim ki deyir, öz nəfsini rəqbədə və rəqbədə və şəhbədə və əl-qadabda öz nəfsinə e, ye durarsa. Yəni, rəqbə, e, o mənədə ki, insan özünün nəfsi istədiyi şeylərə, yaxşı şeylərə meyil edir və bu yaxşı şeylərə meyil elədiyi halda da ola bilək ki, o yaxşı şeylər əldə eləməkdən tədər haram yollar olsun. Məsəl üçün, pul qazanmaq, tizarət eləmək, öz özünün nədir? Gözəl şeydir, halal şeydir. Amma hərdən görürsən ki, pul qazanmaq qüvvəti o qədər insanda bir uza verir ki, O artıq o ticarət, halal ticarət nə Haram dolay yollara əl atır. Özü də bilmədən. Hətta bilə bilər də ola bilər. Aydındır orada hər ticarətdə üçünin e, maxnəsləri var ki, o insanlar başı haram bildiyi halda belə onlara başı əl atmağa. Aydındır? Və Həsən Əlbasi də Rəhmanullah buyurur ki, yəni dörd şey kimdə varsa, o dörd şeydən də bir hansıdır? Bax bu rağba vaxtıdır. Yəni özünə mənfəət verən vaxtdır. O, mən haram yollardan çəkinməsin. İkinci deyil ki, ə, rahbə. Yəni, e, nəfsinin e, qorxduğu vaxtı, özünü müdafiə elədiyi vaxtı haram yollardan özünü qoruyub saxlasın. Yəni, bir təhlükə varsa, qorxduğu bir şey varsa, o vaxtı o insan özün müdafiəsi vaxtı haram yollardan istifadə eləməsin. Hansı ki, bugün görürsən ki, bəzi insanlar e, kimdənsə qorxur deyənə gedir həmən insana cavada elətdirir ki, o məni heç nə eləməsin. Aydındır, qorxu təbii şeydir. Amma bu qorxunu dəf eləmək, döntəri neynədir bu insan? Getdi haram, yoldan istəyir. Aydındır, bu deməkdir. Yəni, belə vaxtda öz nəfsini haramdan qorusun və üçüncü dədir şəhvətdən öz nəfsini qorusun. Yəni, insanın həyətəndə asiliyə sürükləyən ən böyük amil hansıdır nəfs, şəhvət. Yəni, insan öz istəyir şəhvət deyəndə Ə birbaşa təkcə o cinsi əlaqəyə nəzarət tutmaq olmaz. Mi şəhvədən yəni, ümumiyyət ilə şəhvə Öz nəfsini istəyir. Yəni nəfsi istəyir, zinə eləyir. Nəfsi istəyir, oğurluq eləyir. Nəfsi istəyir, araq içir. Nəfsi istəyir, e, aydındır. Bax bu şəhvət də o istəyin bir növüdür. Yəni şəhvət birbaşa istəyidir ki, hansı ki o öz şəhvətin o cür haramlardan qoruyub saxlamaqdır. Aydın. Çünki Peyğəmbər (s.ə.s) bu bir şey Həqiqətən də e, cehənnəm nə ilə dolub? Şəhvətlərlə. Yəni insanın öz şəhvətinə uyub və e, aldanıb etdiyi axillərdən dolayı insan özünü, yəni o da axirət etmiş olur. Və dördüncü də deyir ki, öz nəfsini qəzəbdən saxlasın. Əsas bizə aid olan da məsələ də bu qəzəb məsələsi idi ki, Həsənə Bassinin dörd ki, şey, 4 şeydən buyurduğu biri də yəni qəzəbdir ki, kim ki özünü yəni qəzəbdən saxlayarsa artıq Ə, özünü ə, şeytandan ismətli ə, məsum olar və həmçində ə, yəni şeytandan məsum olan yəni şeytandan qorunmuş olar və həmçində ə, oddan qorunmuş olar. Və həmçində qəzəblənmə deyəndə onu ə, başa düşmək lazımdır ki, müsəlman mütləqən qəzəblənməli. Çünki İmam Şah lo Rəhməllahın gözəl bir sözü var. Buyurur ki, kim əsəbləşdən əsəbləşməsə onu olar, o nə olar? Deyir o şeyt, yəni eşid, qonda qəzəb yoxdur. Siz qəzəb həqiqətən də hər bir insanda var. Aydındır? Sadəcə bizim e, qeyd etdiyimiz bu qəzəb öz nəfsindən ötəri, e, öz e, öz istəyindən ötəri olan, yəni e, e, qəzəbini boğmağa aiddir. Aydındır? Ancaq hansı halda şey Allah ismattan haqqları tapdalanır, e, peyğəmbərsan haqqları tapdalanır, dinin haqqları tapdalanır, bu vaxtı bu vaxt qəzəblə, qəzəblənmək lazımdır. Yəni Demək lazımdır ki, qəzə biləm, aydındır. Çünki biz baxsaq, görsək, əli radiyalanı döyüşlərin birində e, döyüşdü, yəni müşriklərdən, kafirlərdən birini yerə yıxıb başını kəsən vaxtı o artıq başlayır əli radiyalanın üzrünə tüfl tüflməyə. Və bu tüflən vaxtı əli radiyalan onu e, kəsməkdən azad edir onu. Və bu tüflənibdir ki, nə oldu sənə, Bəs, bəyat, yıxmışın yerə başımı kəsirdin, nöçmə nə deyir ki mən deyir e, səni deyir, Allah rızasına deyir öldürmək istirdim çünki sən kafirmiş olduğunu amma dey sən dey sonra e, öz nəfsimdə sənə qarşı e, kin yarandı istəmirəm ki səni öldürüm öz nəfsimə görə artıq bir sən təfirləməklə şeytan məndən bir növ Allah Subhanahu rızasını itirdi və e, özümün qəpti prinsimi saxladım mən də istəmirəm ki özümə görə yəni kimdən isə qisas ala Həncə Peyğəmbər (s.ə.s.)ə deyir ki, "Heyç vaxtı öz nəsinə görə kimdənsə qısa salmaz." Yəni Peyğəmbər baxın görün bədəvi gəlir, Peyğəmbər (s.ə.s.) yaxasını tutur və o qədər ölkəm sıxır-sıxır ki, Peyğəmbər (s.ə.s.) deyir ki, "Yaxasında necə adlı münasib başqa səhabələrsə buyurur ki, paltarın boyunda izləri qalmışdır." Aydındır? Başqa bir hədisdə Peyğəmbər (s.ə.s.)ə gəlib ki, "Ya adil oğ." Qənimətini bölür dir adil ol sənin böldüyün qənimət deyil adil qənim bölünənə oxşamır. Bu vaxtda peyğəmbər xan qəzəbini saxlayır, aydındır? Və ilə xə və, və Yəni bu onu göstərir ki, yeni peyğəmbər s.c.l. heç vaxt öz nəfsinə görə qəzəbləməyir. Yalnız və yalnız Allah ilə həddləri, hüdudları pozulanda peyğəmsam qəzəblənər. Hansı ki, bir gün Hamidi qəbiləsindən bir qadının oğlu üstündə əlin kəsilməyinə görə tərmal edilir və e, gö xəbər göndərir Ussaməyə ki, get Peyğəmbər (s.ə.v.) deyir ki, "Əbəs e, onun əlinin kəsməsində əvəzinə başqa-başqa e, yə dərmi ödəsin, başqa bir şey eləsin." Və e, Peyğəmbər (s.ə.v.) deyir, "Sən də isə Allahın hüdudlarının birində mənə şəfaət eləyisən." Dir vallahi deyə gedir, "Əbu Mühmədin qızı Fatimə deyir, oğluğ eləsəydi, laqata'tu yadəhirun" deyir, deyir, əlin kəsədilər. Aydındır artıq Peyğəmbər qəzabını biruza verir. Niyə görə? Çünki Allah Subhanahu taala'nın haqqı tapdalandı orada. Başqa bir hədisdə peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bir gün gəlir, evə gələndə görür ki, Ayşə artıq evində şəkilli pərdələrdən istifadə edilib. Yəni üzərinə rəslərlər var. Vədir peyğəmbər sallallahu əleyhi və dərhal rəngidir başladı. Yəni qızarmı, əsəbləşdi. Niyə görə? Çünki artıq haram olan şey var. Yəni bu cür hallarda, yəni bu cür hallarda peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm orada artıq fəaliyyətin Allah səndan haqqı tələb edir. Amma peyğəmbər sallalləmin öz şəxsi, hədəfinə görə şəxsi intiqamla gəlir peyğəmbər sallalləm heç kimə, yəni qisas almaz və əsəbləşməz, əsəbini yəni boğar. Bu hədislər ümmiyyətlə onu göstərir ki, həmçində başqa bir hədisdə peyğəmbər sallam buyurub ki, qəzəblənən vaxtı deyir qəzəb susun. Qəzəmin vaxtı susun. Çünki bunlar hamısı ümmiyyətlə e, qəzəblənməyin qarşısını alan yəni amillərdir. Və həmisindən qeyd elədiyimiz kimi, yəni burada qəzəblənmə e, mütləqən deyil, burada qəzəblənmə əsas insanın öz e, başına gələn hadisəsində öz haqqının tapdalanmasında yəni səbirli olmasıdır, qəzəblə olmasıdır. Çünki e, o hallarda insan hətta o qədər asilər eləyə bilər ki, hansı ki, bu hədisi də qeyd elədiyik ki, fəhəm insan deyir ki, qəzəblənmə e, vaxtı neynə deyir, sus. Çünki Peyğamber salısan dualarına minnə bunu dua elədik, ya Rasulallah, mənə qəzəblənən vaxtı haq kəlimə nəsb elə. Hətta qəzəblənən vaxtı mənə haq kəlimə nəsb elə. Və bu baxımdan da insan qəzəblənəndə də belə e, dediyi sözləri yəni, e, fərqinə varmalıdır. Yəni, qəzəblənmişəm deyib tərk eləməlidir. Onun görə fikir məsələdə e, qəzəblənən vaxtı, izr olunan təlavuzun başqa-başqa əməllərin ıı, qəbul olunmaması fikrində böyük ixtilaflı məsələlərdir və şək yoxdur ki, sələf alimləri də bu arada ixtilaf elib. Ki insan qəzəblənən vaxt onun verdiyi talaq keçəlidirsə keçəlidir və bu da fəqiq məsələdə ixtilafdır və bəziləri başqa-başqa hədislərdən, həsan hədislərdən dəlil gətirirlər ki, ıı, talaq, yəni öürtürülən vaxtı, təbəqə öürtürülən vaxt, yəni indil İqlağın mənası da örtürüləndir deməlidir. Yəni qəzəblənən vaxt əgər ağul təbəqəsi örtülüb və o insan dediyini dərk eləmirsə, onun təlağı məqbul deyil, məqbul deyil. Əgər yox əsəbləşən vaxtı öz dediyini özü dərk eləyisə, ağlı özündədirsə, onun dediyi təlaq məqbul və bu cürdə yəni ixtilafdır və əsas məsələ dediyimiz kimi insan bu peyğəmbər əsasən vəsiyyətini Baxmayaraq ki, e, o bir dənə sahabəyə edib, amma bu bizim hamısın, necə deyərlər, e, tövsiyyət, hamısın nəsiyyətdir ki, tövsiyyətdir ki, ki, biz bunu qəbul eləməliyik və həmsində tətbiq eləməyə çalışmalıyıq. Hansı ki, bu günlərdə görürsən ki, e, insanların çoxunda da, görürsən ki, istər hökumətdən, istər fərdi-fərdi insanın, görürsən ki, çox narazlıqlar yaranır, haqqımız taftalanır və eləxə Və s. Bu, hamısı standart şeylərdir. E, Təhkli sənin üçün yox. Yəni, yeküvəsində çox müsəlman, dövlətdəndə çox müsəlmanın haqqlığa taqlanır. Ancaq Peyğəməl Sələm bunlardan hamısından çıxış yolunu göstərib, hansı ki, səhiy hədisdə e, Riyadus Salihində də Şeyh Xüseymi Rəhməl onun gözəl atıqlayıb, deyil, elə bir vaxt gələcək ki, e, sizin üzərinizdə e, hakimlər, sizin malik olduğunuz, haqlı olduğunuz şeyləri, özləri mənimtəyəcəklər. Yəni, deyil ki, səyəkun, isərək, isərək sözlə mənası ki, e, sən də bir şey haqlısan və hakimdir. Amma hakim onu nəyiniyir, sənsiz, mənimsiz, aydındır. Və sahabilər artıq dərk edir, çünki onlar sırf ərəb idilər, e, hər şeydə dəyiq, aydın başa düşürdülər və dedilər ki, ya Rasulallah, onda nəyiniyək? Onlara qarşı çıxaq, döyüşək, öldürək, nəyiniyək? Fərinistan dedi, xeyr, dedi ki, onlar, baxma, bax, diqqətlə qolasını gör, Onlar deyil, haqqınızı taqladığı halda belə sizdən nə tələbəliyisə verin və öz haqqınızı deyil, Allahdan istəyin. Həqiqətən də bu əhlüsünlə mənhəzi də budur. Əhlüsünlə odur ki, insan hər bir halda bir şey ki, Peyğəmbər s.ə.v. sahabəyə dönə-dönə nəstə ki, qəzəblənmə. Aydındır və bu da həmən qəzəbin yatırılmasının bir üslubudur. Yəni, heç kimizən eləməsin ki, Ə, qiyamət günü onun zərrə qədər haqqı bərfi olmaq, o etiqad eləyəm, çox səhv etiqad eləyəm. Zərrə qədər haqlar qiyamət günü bərfi olunacaq. Çünki əgər zərrə qədər əməllərə görə insanlar cavab verəcəksə, zərrə qədər haqladır, nə olacaq? Bərfi olunacaq. Əgər söhbət zərrdən gedirsə, <coughs> eyni zamanda insan böyük əməlləri gözün qabağına gətsin və bunun üçün insan... Çalışmasın kimi haqqın tapdalasın. Ona görə bəzi sələflərin gözəl sözü var. Deyil, məzlum olmaq mənim üçün zalimdən nədir? Üstündür. Məzlum olmaq zalimdən, deyil mənim üçün. Niyə görə? Çünki ən ağzına məzlum olan insan, birinci deyək ki, məsələn, duası qəbul olan insandır. O heç. Məzlum olmaqdır, onunla Rəbbin arasında hizab götürük, dualar qəbul olunur. İkinci də o qiyamət günü öz üzərlə qədər haqqı neyini edək, tələb eləy Ona görə, ə, e, mənə hökumət bunun payımı kəsir deyənə, mən də onun haqqını taftalıyım, belə şey eləmə. Niyə görə? Çünki sənin hökumətdən kəsmək istədiyin o haq, hökumətin deyil. O da kimindir sən. Məqəl hökumətin özünün zavolu zadı var, o bizim hamıya aidindir. Sən əgər bunu deyisən ki, mən hökumətdən levi içir kəsim, levi su təkim, levi qalq təkim, nə təkimdir. O levi deyil, sən elə gəl o levi. O da nasıl bir, başqa bir müminindir. Bəlkə səndən yaxşı mömin qardaş var ki, onun ona qaz çatmır, ona su çatmır, ona işıq çatmır. Bəlkə hansı evdə körpü uşaq var ki, anası onun südü qızdırıb verə bilmir ona. Uşaq soyuq-suitsiz -soyu qarnı altına düşür. Aydındır. Ona elə heç vaxt deməyin ki, "Yox, bu hökmətindir." Biz hökmətimiz elə bir şey yoxdur. O bütün insanlarındır. Aydın və qiyamət gündə o zəhrəyə görə, haqqə görə də deməyən ki, yəni ki təkcə hüşmə cavab verəcək. Sən düz əməllə görə cavab verirsən. Sən də haqsız yerə o kəstirdiyin şeylərə görə cavab versən, aydındır? Və baxımdan da şəläflərin bu sözünü fikirləşək idi, məzlum olmaq mənim üçün zalımdan daha üstündür. Bax bu incəliklə fikirləşin, insan həqiqətən də məzlum olmaq sizi nəyə ki, yəni zalım olmaqdan da e, olmaqdansa. Və həmçinin qeyd elədi ki, e, insan təzəvürli olan vaxtı sussun. Yəni faydası nədir susmağın? Ən ağzından, ən ağzından O, ıı, sustuğu zaman asiliyilərə yol verməyəcək və eyni zamanda da bəzi sələflərin rəyinə görə bu hətlərin təhsilini onu qeyd edirlər ki, çünki qəzəblənən vaxt onun elədiyə bədualar var, ha. ola bilər ki, cavab verilən saatlarda olsun və onun bəduasını olsun qəbul olsun. Məsəl üçün, ana, övladın atası nə elədir, atası nə elədir? Çünki bilir ki, gün ərzində və ya da ki, gecənin üçdə birində, cümə günündə bilir ki, məqbulan dualar var və ya da ki, orucadan iftar atsan vaxtı aydındır və bu cür hallar e, e, duaya cavab verilən saatlardır, yəni cavab e, məqbul olunan vaxtlardır. Hanı ki, o vaxtlarda insan əgər o lənət oxuyarsa, qarış <gülüyor> oxuyarsa, o cavab, şu cavab qəbul də olunur. Aydın da, o dualar qəbul olunur. Yəni, bir növ elə bilir ki, qəzəblənən insan öz zəhmətinə anasına lənət oxuyur, atasına lənət oxuyur, öz zövcdəsinə lənət oxuyur və ya da ki, arvadərinə lənət oxuyur və bu cür hal və ya da uşağına lənət oxuyur. Hansı ki, bu da şərhliyyətlə bəyənilmir. Hansı ki, bir gün peyğəmbərin görüşü, ki, e, kiminsə bədəvlərdən biri, sahəbələrdən biri e, dəvəssiz lənət eləyir və sonra nə deyir? Diraslıq ona azad eləyir, sən onu lənətləməsən. Və nə təri olur ki, Sən öz doğma qardaşlığı nəyinsizə bir məsələyə görə. Ola bilər ki, o məsələnin böyük bir mahiyyəti yoxdur. Ya roza ticarəti məsələdir, yenə də başqa bir məsələdir ki, o yüngül məsələyə görə o lənət qapısını açmaq lazım. ki, o his 5-10 uzağı 1-2 ay soyuyur. Aydındır? Amma o lənət eləməyin isə görə o boyda lənətin qapısını açırsan. bu da artıq hər bir halda görürsən ki, o qədər sünnəyə minib ki, bu lənət toxummaq iki nəfərin bir olan kimi Yalan, yəni Allah lənət eləsin. Yalnız, ən azını o demək lazım deyil. Niyə görə? Çünki iki vizdən bir viz bilmədən yalan danışa bilərsiniz. Bir vizdən bir birbaşa lənət qoyusun. Həttə ola bilər ki, sən özün onu yalan deysam, özün də bilmirsən. Sənə deyək ki, o doğru da məhəqiqətdə yalandır. Onun görə bu qatını açmaq lazım deyil ki, e, bu cür yəni qadranlarına düşməyək. E, biz Allah doğru ki, Allah bizi Peyğambət s.ə.vələmin mənhəzi ilə, yolu ilə gedənlərdən eləsin və bizi bu cür əməllərdə sabit eləsin. Bizi öz nəfsimizə görə deyil, Allah və Rasulun haqqı taxtlanan vaxtı qəzə biləndən eləsin və özünə Allah deyir, və sələyir, Muhamməd əl, -əl, -əl, -əl